الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهو الله انا بمعنى الله وقالبي سيسير صلواتي سلام انا الله وقالبي محمد يجب نفسه وردت في سبلمنتي أصحابه نستطيع أن تدعوه الله وطبارك وطعالا تطبيع ومعنى الله سا كمتار ومعنى الله Salasatul usuli wa adillatuha tri osnovna temelja i njihovi dokazi. U prethodnom predavanju započeli smo sa komentarom ove poslanice tri osnovna temeljja. Nakon uvodne tri poslanice koje je spomenu autor rahmetullahi alejhi. Ovu poslanicu šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullah započeo je rečima فإذا قيل لك ما أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها تذا تсекаже која су то три основна темеља која је svaki insan svaki čovjek dužan poznavati فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تي реци да роб познаје свога господара и своју الله عليه وسلم Rekli smo to su tri temelja koja podrazumijeva šehr Rahimahullah sa ovim naslovom poslanice. Tri osnovna temelja. Prvi temelj spoznaja gospodara, drugi temelj spoznaja vjere i treći temelj spoznaja poslanika sallallahu alihimu salam. Ispomenuli smo da su ta tri pitanja, tri pitanja o kojima će svaki čovjek biti pitan u kaburu. Kada umre, svejedno bio ukopan ili ne Čak iako ga spale ili ga bace u more ili ga rastrgaju divlje zvijeri, sve nakon smrti smatra se kaborom. Dakle, svejedno čovjek bio ukopan ili ne. Kada presali na Hirat, u njegovom kaboru doće mu dva meleka, u predajama se navodi da se zovu Munkir i Nekir. Neki učenjaci ocijenili su te predaje vjerodostojni. Munkir i Nekir, jedan sa desne strane, a drugi sa lijeve strane i postavljati mu ova pitanja. Ko je bio tvoj gospodar? Koja bila tvoja vjera? Ko je bio tvoj poslanik? Ko je bio čovjek koji vam je poslan kao poslanik? Vjernik iskreni, onaj koji bude poznavao ove stvari dok je bio živ u toku svog života i radio po njima, bit će u mogućnosti, bit u stanju da odgovori na ta tri pitanja. Dakle, nije značenje toga da nauči ta tri pitanja na pamet i bit će u stanju da odgovori. Ne. Samo učenje na pamet bez rada potom nije odkoristi. bez iskrenog ubjeđenja vjerovanja i rada potom neće biti odkoristi. i zato hadis u Bara ibn Aziba radijallahu anhu koji smo čuli u prethodnom predavanju što se tiče munafika ili onoga ko je sumnjao on će reći ha ha adri samijtu an-nasa jaquluna shay'an ha ha naznam čuo sam ljude kako nešto govori pa sam ja to za njima ponavljao znači znao je to na pamet ali to neće biti od koristi. Znači, mora se naučiti na pamet i nakon učenja na pamet čvrsto vjerovati u to, biti ubijeđen u ta tri temelja i raditi po tome. Bez toga neće se moći odgovoriti na ta tri pitanja. Dakle, to su tri temelja na kojima je sagrađeno islamsko vjerovanje. Sve uvjeri, svi propisi, sva ubijeđenja proizilaze iz ova tri temelja i spoznaje gospodara, spoznaje vjere, i spoznaje poslanika, sallam, i radu po Dakle, svaki čovjek je dužan ovo poznavati, i dužan po tome raditi. Poznavati i vjerovati. Je rekli smo da je učenje ovih pitanja, proučavanje, izučavanje, ova tri temelja, je put koji vodi ka spoznaje toga, i tvrstom ubjeđenju, i radu po Jer bez znanja nemoguće je raditi. Onaj ko radi bez znanja, njegova dijela nisu ispravna. Dakle, mora da radi uzdanje. Da spozna svoga gospodara ispravno onako kako nas je on subhanahu wa ta'ala obavijestio u Koranu. I onako kako nas je o njemu obavijestio njegov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Da spozna njegovu vjeru onako kako je došlo u Allahove knjizi u sunetu Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Da spozna poslanika sallallahu alayhi wa sallam istinski, ispravno. Da se prema njemu obhodi bez zastranjivanja, bez pretjerivanja. Da ga prihvati kao poslanika i da ga poštuje onako kako mu dolikuje bez pretjerivanja. Da mu pripisuje nešto od božanstvenih osobina ili da se ne obhodi prema njemu onako kako njemu sallallahu a.s. dolikuje. Kao što će o tome biti govora kada budemo govorili o trećem temelju. Dakle, izučavanje ova tri temelja je put ka spoznaji. A spoznaje je put ka radu po Bez učenja ne možemo biti u stanju da spoznamo ova tri temelja, a bez spoznaja ova tri temelja i rada po njima nećemo biti u stanju da odgovorimo na ta tri kaburska pitanja. Zbog čega baš o ova tri pitanja u kaburu nakon života da nam dolazi ispitivanje? Zato što su to tri temelja. Najbitnija. Dakle, sama činjenica da pored svih vjerskih pitanja ćemo biti pitanji o ove tri stvari, upućuje na to da sto tri najbitnije stvar, koje svaki musliman mora poznavati. Ne trebalo bi da poznaje, nego mora poznavati. Onaj ko to ne poznaje nije musliman, ne može biti musliman. Ko ne poznaje svog gospodara ili ne poznaje svoju vjeru, ili ne poznaje svoga poslanika, sallallahu alihi wa sallam. E, ova tri temelja došla su spominuta u mnogim hadithima zajedno. Gospodar i vjera, poslanik hadithu koji je zabilježio imam muslimu sahihu od abba sa ibn abdul muttaliba radijallahu anhu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem amije prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dakle abbas prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao dhaqa ta'ma al-iman dhaqa ta'ma al-iman man radiya billahi slast imana. Osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom i sa Islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem kao poslanikom. Gaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem osjeti će slast imana. Slast imana. Onaj ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom i sa Islamom kao svojom vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem kao poslanikom. Dakle, vidimo kako je spomenuo poslanik s.a.v. ova tri temene. Zajedno. I učinio zadovoljstvo sa ove tri stvari uslovom da čovjek, vjernik osjeti slast imana. A to je vrhunac imana. Stepen nakon kojeg nema većeg stepena. Da osjetiš slast imana. Ko bude zadovoljan sa Allahom kao svojim gospodarom. I sa islamom kao vjerom. زادولان شو موي إسلام ويرا. نتراجد دراجد دراجع دراجع دراجع دراجع مما الله تبارك وطعالة. إزادولان شو محمد صلى الله عليه وسلم كو سويم посلانيك. أسرتي جسلاست إمان. تكوجر حديث سعد ابن عبقاص رضي الله عنه كد إماما مسلمة وسحيه كاية посلانيك صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الندا أشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه غفر له ذنبه انا كاج نكون што чуе poz za namaz adhan ashhad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu Ufir lahu dhanbu. Walaiku kajeen nakon što čuje ezan, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shareekalah wa ashadu anna muhammedan abduhu wa nakon toga spomene ova zadovoljan sam sa Allahom kao gospodarom, sa Muhammedom kao poslanikom i sa islamom kao vjerom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gufira lahu dhanbu. Bicu oprošten njegov greh Ovde je grije došao u jednini u neodređenom članu, što znači da obuhvata sve grijehe. Misli se na vrstu djela. Grijeh, bit ćemo oprošten grijeh, to jest bit oprošteni, oprošteni svi grijezi. Ko kaže ovo što smo spomenuli nakon ezana. Kod imama Beyhakija je došlo u sunenu, da i kod imama Ibnu Hibbana u Sahihu, da se ovaj vikr spominje nakon dva šehada to je da. Iako ovo je predaj kod imama muslima, je došlo, došlo je općenito. Ko kaže nakon što čuje ezan, iz čega se razumije, da se ovaj zikr govori nakon nezana. Dok u Rivajetu, kao što smo spominjali kod Ibama Ibn Hibana i Beyhaqija, spominje se da onaj ovo kaže nakon dva šehadata o Nakon što mu jezin kaže drugi put Ešhadu ena Muhammeda Rasulullah, da se kaže. I to je najbolje e, vrijeme kada treba reći ovaj zikr, da bi se postigla ova nagrada. Ali ako bi rekao nakon nezana, ulazi u značenje hadita. Ako bi rekao nakon potpunog adana, nakon što mu jezin završi sa danom Ulazi u značenje ovog haditha, inša Allahu ta'ala, buha taga nagrada. A to je oprost krijeha. Pa vidimo da je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, ovde također spomenuo ova tri temele. Zadovoljan sam sa Allahom kao gospodarom, sa Muhammedom kao poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, i sa Islamom kao vjerom. Također u sunanu, u sunanim, u sunanu imama Abu Dawuda i u musnedu imama Ahmeda, navodi se predaja koju su neki učenjaci ocijelni da je دوبرو بلانسا فرنوصلاتا حسن ده ابوصلانيك صلى الله عليه وسلم ركال ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كاجه ليم عن يدوغ ربا مسلمان كوي كاجه كذا قد osvane ili omrkne za noći, tri puta radijetu billahi rabben vabil islami dinen bi Muhammedin nabijen zadovoljan sam da mi Allah gospodar i da mi je islam vjera i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem moj vjerovjesnik tri puta, a da Allah subhanu wa ta'ala se nije obavezao, dakle Allah se obavezao da će ga učiniti zadovoljnim na sudnjim dan i ovo je od vikrova koje je propisan učiti ujutarnjem i večernjem dhikru. Tri puta kaže radijetu billahi rabba, vabil islami dina, vabil muhammedin sallallahu alaihi wa, wa sallam nabijan. Koy god rob musliman kaže, kada god osvane ili omrkne, tri puta radijetu billahi rabban, vabil islami dina, vabil muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabijan, illa kana haqqana ala Allahi an yurdijahu jevman qiyama. Allah se obavezao da će ga učiniti zadovoljnim nasudnim daan. Šta znači učinit će ga zadovoljim na sudnjem danu? Biće zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio e, i obećao od nagrade. Dakle, dobit će od nagrade ono što će ga učiniti zadovoljno. Pa vidimo da i u ovom hadithu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje ova tri temena. Spominje ova tri temena. Također, hadithu kojeg je zabileži ima muslim od Ebu Sa'ida al-Hudriya radijallahu anhu ili Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu anhu prenosi damuje rekao poslanik sallallahu alayhi wa sallam ya aba said men radijya billahi rabban wa bilislami dinan wa bi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wajabat lahu aljanna o abu said nakla mu said alkhudri pronosi damuje allah poslanik sallallahu alayhi wa sallam obratio se o abu said onaj ko bude i sa Muhammedom s.a.v. kao vjerovjesnikom, obavezan mu je džennet. Obavezan mu je džennet. Hadith je da bilježi ima muslim. Vidimo i u ovom hadithu kako je poslanik s.a.v. spomenuo ova tri temela. Spomenuo ova tri temela. Što upučuje na njihovu bitnost. Videli smo dakle to zove predaje da onaj ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom Isa islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alejhi kao poslanikom i vjerovjesnikom ima sve ove odlike da će osjetiti slast imaana da će osjetiti slatk imaana da će mu Allahu oprostiti grijehe, da će Allah oprostiti grijehe da će ga učiniti zadovoljnim na sudnjem danu i da je obećan džennet da mu je obećan džennet Ne može čovjek biti zadovoljan sa Allahom kao gospodarom I sa Islamom kao vjerom i sa Muhammedom s.a.v. kao poslanikom i vjerovjesnikom bez poznavanja Allaha i vjeri Islama i bez poznavanja Muhammeda s.a.v. Jer spoznaja uzvišenog Allaha je ono što te vodi da budeš sa njim zadovoljan kao gospodarom. Kada spoznaš njegova svojstva, njegove osobine, atribute, kada spoznaš njegovu blagodat prema tebi i sve ostalo što je odlika uzvišenog Allaha teb.a.v. Neminovno je da ćeš biti zadovoljan sa njim kao gospodarom. Kada spoznaš islam kao vjeru koja je potpuna, univerzalna, vjera u kojoj ništa nije zapostavljeno, vjera u kojoj je svakom dato pravo i ono što mu pripada, vjera koja čovjeka uzdiže duhovno i čini ga umjesto da bude rob drugima ili rob svojih strasti, da bude rob gospodara subhanahu wa ta'ana i na taj način ga oslobađa i uzdiže Biće zadovoljen sa tom vjerom. Onaj ko spozna Muhammeda s.a.v. kao poslanika i spozna njegova svojstva, njegove osobine, da ga je uzvišeni Allah poslao kao milost svim svjetovima, spozna koliko je bio marljiv i brižljiv prema ovom ummetu i koliko se je trudio da ih poduči i da im dostavi poslanice svoga gospodara i koliko je bio milostiv i sva sve ono što je krasilo našeg poslanika s.a.v. od lijepih osobina i odlika, Kada spozna sve te osobine, neminovno je da će biti zadovoljan sa njim kao poslanikom i vjerovjesnikom. Zatim kaže autor, rahimahullah, šijek Muhammed ibn Amdur Wahab, u nastavku ove poslanice tri osnovna temelja. I sa time započinje sa govorom o prvom temelu, a to je spoznaja gospodara, azza wa džel. Kada se kaže, ko je tvoj gospodar? Ti rec, moj gospodar je Allah koji me je uzdigao i uzdigao je sve svetove svojom blagodati. On je onaj koga ja obožavam i ja nemam drugog koga obožavam mimo njega. Dokaz za to su riječi uzvišenom. Alhamdulillah je rabbi la alamin. Istinska zahvala pripada Allah, gospodaru svih svetova. Sam ima Allah je svijet, a ja sam divom tog svijeta. Kaže autor šehe Muhammad ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaih. Fa idha qila laka man rabbuk. Pa kada ti se kaže ko je tvoj gospodar, faqul rabbi allah alladhi rabbani wa rabba jami al alamin bi ni'mati. Kaže kada ti se kaže ko je tvoj gospodar, ti reci moj gospodar je Allah. Ti reci moj gospodar je Allah. Sa ovim govorom šeh je započeo sa prvim temeljom. Započeo je sa prvim temeljom od tri temelja o kojima će govoriti u ovoj poslanici. A to je spoznaja gospodara. Kaže, kada ti se kaže, ko je taj koji ti kaže? Nije spomeno ko je onaj koji postavlja pitanje. Da bi ostavio mogućnost da bilo ko da ti postavi ovo pitanje, znaš odgovor na njega. Na dunjalku ili na hiretu. Da je rekao, kada ti melek u kaburu kaže koji je tvoj gospodar, rec tako i tako. Istoga bi ljudi razumjeli, da nije, po, nije obaveza poznavati ovo pitanje na dunjalku toku života. Nego kaže... Kada ti se kaže, neodređeno, kogod da ti postavi ovo pitanje, svejedno čovek ili melek, bilo kogod da ti postavi, tvoj otac, tvoja mati, tvoj brat, neko te upita, kršćanin, židov, kogod da ti postavi pitanje, u toku života ili nakon smrti, ako ti to pitanje postave u kaboru, a postavit ti, reci, moj gospodar je Allah. Fa reci, moj gospodar je Allah. Ovdje koristi harf, fa koji kada dođe u odgovor u arapskom jeziku, upućuje na to da je odgovor došao odmah nakon pitanja. Znači, nemoj odgađati, nemoj se dvoumiti, nemoj se predomišljati, nemoj sumljati u to, nego odmah kada ti se postavi to pitanje, odmah reci, odmah reci, moj gospodar je Allah. U prethodnom predavanju govorili smo o značenju riječi Rab, da je Allah Rab gospodar, da je Allah gospodar onaj koji nas je stvorio i obskrbio i uzdigao i uputio i sve nam blagodati i ono što nam je potrebno darovao i podario, subhanahu wa ta'ala. Kaže, reci, rabbi Allah, moj gospodar Allah. Ar-rab, u arapskom jeziku, je onaj koji je lasnik svega što postoji. Kada dođe u, sa određenim članom, ar-rab, ar-rab, ne odnosi se osim na Allaha, Neispravno je za drugog da je Ar-Rab. I Ar-Rab gospodar je od Allahovih lijepih imena. Na mnogo mjesta u Koranu uzvišeni Allah spominje ovo ime. Ar-Rab, gospodar, istinski gospodar, pravi gospodar. Dok ako dođe u neodređenom šlanu, mora da bude genitivnoj vezi. Šta to znači? Da se pripiše nečem drugom, mimo Allaha. Ako se koristi u kontekstu nekog drugog mimo Allaha, ne smije da dođe u neodređenom šlanu. Nego se kaže gospodar kuće gospodarovog posjeda, gospodarovog auta, što je dozvoljeno u jeziku. Za domaćina se kaže rabbul beit, domaćin, gospodar u kući. Isto kao za domaćicu, kaže se rabbatul beit, ona, ona koja je gospodari svojom kuću. Ali kada dođe u kontekstu Allaha subhanahu wa taala, ne dolazi osim u određenom slanu, ar-Rabb, istinski gospodar, jer je Allah gospodar svega što postoji. I ova ovo Allahovo ime ar-Rabb Upućuje na Allahovo svojstvo vlasti. Da je Allah onaj koji posjeduje potpunu vlast. I na Allahovo svojstvo stvaranja. Da je Allah jedini istinski stvoritelj. I na Allahovo svojstvo upravljanja. Da je Allah taj koji upravlja svi ime. Dakle, kada se kaže Ar-Rab, ovo ime, Allahovo lijepo ime, obuhvata ova Allahova svojstva. Vlast stvaranje i upravljanje. Vlast stvaranje i upravljanje. Uzvišeni Allah je istinski gospodar, ladar, stvoritelj i onaj koji upravlja, onaj koji naređuje i zabranjuje. Pa kada ti neko kaže ili neko te upita ko je tvoj gospodar, ti reci moj gospodar je Allah. Allah je Allahovo ime, njegovo lično ime, kojim je zabranjeno nazivati ikoga drugog mimo njega subhanahu wa ta'ala. I učenjaci arapskog jezika Razilaze se da li je ovo ime izvedeno ili ne. To jest da li je ovo ime ima svoj korijen. Dijel učenjaka kažu, kaže ima korijen. Osnova ovog imena je ilah, Bog. Pa je došlo u određenom članu. El ilah. Pa su Arapi da bi, da bi im bilo lakše izgovarati el ilah, recli Allah. Pa kažu, značenje ovog imena Allah je u osnovi el ilah, to jest ilah. Pravi Bog je istinski Bog, a Bog je onaj koji biva obožavan. Dok drugi učenjaci kažu da ovo ime nema osnove. nego je to ime koje upućuje na Allaha, wa kojim je sebe nazvao i koji nema korijen. A Allah najbolje zna da ima korijen, a to je ovo što smo prethodno spomenuli i to je ispravnije. To je Allah najbolje zna ispravnije. Pa to ime Allah... Ina Allahu walihno ime koje je na njega i njegovo biće te barake otada i ovo ime upućuje na sva druga Allahova imena sva druga Allahova imena i sva njegova svojstva izvedena su iz ovog im Allah ime koje obuhvata sva Allahova imena i svojstva alladhi rabbani <supra> reci moj gospodari Allah koji me je uzdigao stvorio wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi i kaže uzdigao je stvorio sve svjetove svojom blagodati. Rekli smo da ime Ar Rab upućuje na Allahovo svojstvo vlasti, stvaranja i upravljanja. Iz tog imena, od Allahovi svojstava, osobina, jeste da stvara svoje robove i podiže ih. Čovjek je biće koje nije bilo poznato u ovom kosmosu. Kako kaže subhanu wa ta'ala, هل اتا على ال انساني حين من الدهري Lem je, en je davno bilo vrijeme kada insan, čovjek, je bio nešto što nije vrijedno spomena. Nikoga nije poznao. Čovjek, ljudski rod, nije uopšte bio poznat u kosmosu u ovim svjetovima koje je Allah spomenuo. To nije bilo davno kada nije uopšte bio poznat. Nije bio nešto vrijedno spomena. Pa ga je Allah stvorio iz ničega. Pa ga malo pomalo podizalo. Svakog od nas. Malo pomalo. Vidimo tragove Allahu i blagodati na od našeg začeća sve do naše smrti. Iz čega si nastao, kako si bio kaplica u maternici svoje majke, pa si onda malo pomalo rasto, kako ti Allah počinio stomak tvoje majke, da u njemu imaš i hranu i piće i da na to ne može uticati čak ni tvoja mati. Čak ni tvoja majka ne može ne može se suprostaviti tome. Jedeš i piješ mimo njenog tijenja. Pa nakon što se rodiš, učini da te vole tvoji roditelji, da se o tebi brinu, da te podižu. To je sve Allahova blagodat prema tebi. Čak pogledajte životinje, kako prema svome mladunčetu, kako prema kako se brinu hrane, pogotovo majka hrani, sve dok ne bude u mogućnosti da se samo brine o sebi. I onda nakon toga ga napusti. I u tome vidimo mil da je to samo upravljanje od strane uzvišenog Allaha. Nije kao kod čovjeka da majka, voli dijete, da majka voli svoju djetu sve do smrti. Kod životinja nije tako. Kod većine životinja nije tako. Kada bude u stanju da se brine o sebi, napušti ga majka. Više mu ne pomaže. Udali se, bježi od njega. Ko je taj koji je počinio tu majku da se brine o svom mladunčetu sve dok ne postane sposobno da se brine samo To je Allah subhanu wa ta'ala. On je usadio u srce i tvoje majke, u srce ljudi, insana i srce hajvana, da se brine. Dakle, Allah ti je to se počinio. Olakšao ti obskrbu, olakšao ti, počinio ti sve ovo što vidiš oko sebe. Izrak, zrak, i hranu, i vodu, i toplotu, i hladnoću, i sve organe koje imaš u sebi. To su sve tragovi Allahove blagodati, Allahove mulosti prema tebi, čovječe. Kaže, reci moj gospodar, Allah, koji ima رب reci Rbi Allahu Rabb, reci Rbi Allahu allati rabbani. Razumi moj gospodare Allah koji je rabbani. Koristi izraz rabbani onaj ko me uzdigao, podigao, odgojio. Od riječi Rabb, rabbani znači prenio je svoje blagodati na mene. Pabe me stvorio, uzdigao, dao mi razum i Allahu al-blagodat ili Allah odgoje, Allahova briga. Allahova briga i uzdizanje, upravljanje sa čovjekom ogleda se u dvije stvari. Prva je tjelesni odgoj, tjelesno podizanje. A to je ovo što smo čuli. Da te Allah stvorio i odhranio te. Dao ti obskrbu. Kada si došao na Dunjavnog, ništa nisi znao. Nisi znao brinuti o sebi. Kada si stvoren u stomaku svoje majke, nisi mogao sam da se brineš o sebi. Nakon što si izašao, nakon što se rodio, nisi bio u stan da se brineš o sebi. Allah ti je počinio nekoga da se brine o tebi. I tom koji se brine o tebi olakšao je obskrbu. Da imaš ime da te prehrani. Sve dok nisi postao razumno biće, biće koje može da se brine samo o sebi i da pomaže drugima. Da on odgaja svoju djecu i podiže ih. To je prvi vid Allahovog podizanja i odgoja. I druga vrsta je duhovni odgoj. Dakle, Allah nas je stvorio i sve nam je počinio. I U svemu i na svemu vidimo tragove njegove blagodati prema nama i njegove milosti. I drugi vid odgoja uzvišenog Allaha prema nama jeste duševni odgoj. Da nam je uzvišeni Allah spustio knjige u kojima je uputa i poslao poslanike da nam pojasni pravi put od zablude. Da nam pojasne šta je pravi put a šta je zabluda. I omilio nam imanu našim srcima. Kaže, reci, moj gospodar je Allah kojima je uzdigao, stvorio i uzdigao je, stvorio sve svjetove svojom blagodom. Rabbani wa rabbadjamih ala alamina bin ni'mi. Uzdigao je imena i sve svjetove. Što se tiče čovjeka, vidio, čuli smo, na dva načina uzvišeni Allah ga uzdiže. Uzdiže ga materijalno i duhovno, sa imetkom, sa, sa, sa materijom, sa hranom i sa imanom. I uz to, uz te dvije stvari postaje potpuna ličnost sa kojom je zadovoljan uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَبَّ جَمِعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ I kaže, on je uzdigao, odgojio sve svjetove sa svojim blagodatima. Dakle, sve ovo što je uzvišeni Allah dao svim stvorenjima, to je trag, plod njegove blagodati prema njima. On je moj gospodar i gospodar svih svjetova, nije samo gospodar ljudima nego je gospodar svih svjetova. Gospodar i ljudi, i džina, i meleka, i hajvana, sve su to svjetovi koje Allah stvorio. On je njihov gospodar. I on podiže sva ta stvorenja, kao što tebe o insanu podiže i hrani svojim blagodatima, i na tebe spušta svoje bereket i svoju milost, isto tako spušta i na životinu, spušta na džinne, na meleke, sve su to Allahovi, na, na, na, na bilke, to su Allahovi svjetovi koju on stvorio. Zatim, od potpunog opisa i pojašnjenja, kada se govori o Allahu tabaraka wa ta'ala, jeste i to da se pojasni naš odnos prema njemu. Rekli smo da je Allah onaj koji nas je stvorio, koji nam je dao sve blagodati. Dobro, na koji način mi njemu zahvaljujemo na tome? Na koji način mu uzvraćamo? Kaže šehr rahimahullah u nastavku, وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَرِي مَعْبُودٌ siwa. On je onaj koga ja obožavam. On je onaj koga ja obožavam. i Ibadet mu činim. Ja nemam drugog kome činim ibadet mimo njega. Dakle, to što je on moj gospodar, moj rab koji me je uzdigao, podigao, stvorio i podario mi sve ove blagodati, to od mene iziskuje, obavezuje me da njega uzmem kao onoga koga ću obožavati. Da on bude moj, moje božanstvo I onaj koga ja obožavam, kome činim ibadet. A ibadet je izvršavanje onoga što nam je naredio gospodar i ostavljanje onoga što nam je on zabranio uz potpunu pokornost, skrušenost i ljubav. Ne obožavam ga zato što moram, iako mi nije drago. Ne obožavam ga uz prezir i mržnju. Ne obožavam ga uz oholost nego ga obožavam uz potpunu poniznost uz potpunu poniznost pred njim subhanahu wa ta'ada moje obožavanje njega je zasnovano na mojoj ljubavi prema njemu ja ga obožavam iz ljubavi iz veličanja iz straha od njega i potpune poniznosti to je robovanje Allah onaj ko obožava Allah uz kiburu, uz oholost taj se ne smatra iskrenim i pravim robovima Isto kao i onaj koji obožava svog gospodara bez ljubavi prema njemu. Ne, ne, obožavaš svoga gospodara uz potpunu ljubav. Voliš ga iz cijelog srca. Onako kako se samo voli gospodar. U tvom srcu nema ni trunke ljubavi prema nekom drugom. Nema ni trunke ljubavi koju koja pripada samo uzvišenom Allahom. Da, čovjek može voliti stvorenje onako kako se stvorenje voli. Prirodnom ljubavom. Ali ljubav koja pripada uzvišenom Allahu je ljubav zbog njegovog bića i ljubav koja je ibadet. Svakog drugog koga voliš, voliš ga zbog njegovih osobina koja, koje se nalaze pri njemu. Svoju majku voliš zato što ti je majka, svog oca voliš zato što ti je otac, svoje dijete, svog sina, svoju čerku voliš zato što ti je sin, zato što ti je čerka. To je njegova osobina. Istu tu ženu da ti nije majka ne bi je volio. Sa istim izgledom sa istim osobinama sa istim svojstvima da ti nije majka ne bi je volio. Taj čovjek koji je tvoj otac da ti nije otac ne bi ga volio. Dakle ne voliš ga zbog njegovog izgleda. Ne voliš ga zbog njegovog zbog boje njegove kože, zbog njegovog imena i tome slično. Dok uzvišeni Allah voli se zbog njegovog bi zato što je Allah te baraka gospodar svih svjetova, stvoritelj, onaj koji upravlja, koji naređuje, koji daje život i smrt. Za ni pomslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selam ne voliš zbog njegovog bića nego ga voliš zato što je poslanik. Ne voliš ga zato što je Muhammed sallallahu alejhi ve selam, zato što je Muhammed sin Abdullaha, istomina Kur'esh. Njegoga voliš zato što ga je Allah učinio poslanikom. I voliš ga zato što ti Allah naredio da ga voliš. Kaže: "Wa huwa ma'budī, leysa ma lī One onaj koga ja obožavam, kome ibada činim. Ja nemam imam drugog koga obožavam mimo njega. Zato što je obožavanje drugih lažnih božanstava mimo Allaha širk, kufor, nevjerstvo i ne može se sastaviti zajedno obožavanje Allaha i obožavanje drugih mimo Allaha. Onaj ko obožava drugog mimo Allaha ne obožava Allaha. Onaj u čijem srcu ima i trunka i badeta ljubavi prema nekom drugom mimo Allaha taj nije rob uzvišenog Allaha. Nije pravi rob uzvišenog Allaha. I zato ovdje ših Rahimahullah potencira na ovom pitanju. Odma nakon što je pojasnio ko je Allah, kaže reci moj gospodar je Allah koji me je uzdigao. Odma opisuje uzvišenog Allaha. Koja je najprepoznatljivija osobina tvojeg gospodara, onaj koji me je stvoj, koji me je uzdigao. Dao mi sve ove blagoda. Nakon toga uputio me na pravi put. To je ono što je on meni dao. Šta ti daje svom gospodaru? Posvjetio sam chit ta swoe životnem cinimo ibadet. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nisa stworioni dżinnani lud osim da mi cineme ibadet. Wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mi prijetbenjednog poslanika nismo poslani, o Muhammeda. Adamo nismo objavili nema boga Nije im bilo naređeno osim da obožavaju Allaha, iskreno mu ispovjedajući vjeru, kao pravo vjerni, pravovjerni. Oni koji su se svojim srcima i svojim tijelima i svojim riječima, svojim dijelima okrenuli od širka, krenuli leđa širku i usmjerili se svojim srcima i svojim riječima i svojim dijelima, svojim tijelima usmjerili se prema uzvišenom Allaha. Čineći mu i vadet. To je glavna svrha našeg postojanja da obožavamo Allaha, da mu činimo ibadet. Učenjaci se kada govore o ibadetu razilaze u definicijama ibadeta ali sve te definicije se vraćaju na jednu definiciju ili na jedno značenje a to je pokornost uzvišenom Allahu. Da radiš ono sa čime je Allah zadovoljan i da ostaviš ono što Allah tebara kao ta'ala traži od tebe da ostaviš ono sa čime nije zadovoljan. Šijekul Islam ibn Taymih, rahimahullah, definiše ibadet Da je to sveobuhvatni termin za sve ono što Allah voli sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. Sve ono sa čime je Allah zadovoljan od riječi i dijela javnih i tajnih. Dakle, ibadati u srcu, ibadati na jeziku, ibadati rukama, nogama, tijelom, kao namaz, kao zekad, kao post, kao hađ, učenje Kur'ana, naređivanje dobro, odvraćanje od zla, udjeljivanje sadake, lijepa riječ, zikr. Bogobojaznost, skrušenost, poniznost, to sve ibadeti. Samo ono što Allah voli šime zadovolj. Ibadet ne biva va ibadetom uz kao što smo rekli potpunu ljubav prema Allahu i skruženost, ponižnost. Ne možeš obožavati Allaha uz ogolos, niti uz prezir, nego moraš ga voljeti, subhanallahu ta'ala i biti ponižan pred njim, pokoran. Zatim kaže Šejh rahime Allah wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Do što smo pretonom spomenuli Su riječi uzvišenog Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Zahvala Allahu Potpuna istinska zahvala Pripada Allahu Rabbil Alamin Gospodaru svih svjetova Alhamd Riječ koja je došla u određenom članu Alhamd Da bi ta riječ obuhvatila svaki vid zahvali Znači istinska potpuna zahvala Alhamdulillah Pripada Allahu Ko je Allah? Rabbil alemin, gospodar svih svijetov. Hamd u arabčkom jeziku je hvaljenje nekoga zbog njegovih lijepih osobina i plemenitih svojstva. Hamd. Hvaljenje nekoga zbog njegovih lijepih osobina i plemenitih svojstva. I hamd, zahvala, može da bude zahvala Allahu i zahvala drugom ima Allaha. Što se tiče zahvale Allahu, Može da bude zahvala koja je obavezna i zahvala koja je pohvalna. Zahvala koja je obavezna je učenje ovih riječi Elhamdulillahi Rabbil Alamin u namazu. Sedamnaest puta svaki dan u namazu svako od nas proći ove riječi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Zahvala istinska, potpuna, pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svijetu. Pripada Allahu, gospodaru svijetovom. To je zahvala koja je obavezna. Svaki punoljetni muškarac, i muško i žensko, i veliko i malo, staro i mlado, kada klanjaju namaz, moraju se Allahu zahvaljivati sa ovim riječima. I uzvišeni Allah učinio je ovu suru koja je započeta sa ovim riječima sa hamdom, da je u uslovi spravnosti namaza. Kaže poslanik sallallahu alaihi salamu hadithu u Bada ibn Uslame ta kod Bukhari La salata liman lam yaqra bi fathati alkitab. Ne ma namaza onaj kone prouči sura al-Fatiha. A ne islama bez namaza. Znači da je ovo zahvala koja je obavezna. A to je zahvala uzvišenom Allahu namaza. I imamo pohvalnu zahvalu uzvišenom Allahu, to je svaka zahvala mimo toga. I pohvalno je da čovjek što više zahvaljuje uzvišenom Allahu. Da govori alhamdulillah, alhamdulillah. Zato je propisano da se govori alhamdulillah nakon jela i pića, nakon e, blagodati da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, e, nakon iskušenja da se zahvali uzvišenom Allahu, što nije veće iskušenje, i tako dalje. U raznim situacijama propisano je, pohvalno je da se zahvali Allah. I što više čovjek zahvaljuje ima veću nagradu i veći stepen kod uzvišenog Allahu. Dakle, Zahvala Allahu može da bude obavezna zahvala i pohvalna zahvala. Obavezna zahvala je zahvala u a pohvalna zahvala je zahvala Allahu mimo toga. A što se tiče zahvale drugima mimo Allaha, može se zahvaliti drugom mimo Allahu, ali pod dva uslova. Prvi uslov da ta zahvala bude na onome što je istina, da ne bude laž. Sad nekom zahvaljuješ lažno, jer je laž zabranjena. I drugi uslov da bude bez pretjerivanja jer pretjerano hvaljenje drugih mimo Allaha može odvesti u ono što je zabranjeno. I zato kada su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govorili i zahvalivali mu se, govorili o njemu: "Ti si najbolji među nama, ti si naš prvak." Ti si, kaže im: "Alejhi salatu ve selam, recite svoj govor ili dio tog govora. Qulū bi qawlikum aw ba'di qawlikum, wa lā yastahwī annakum ash-shaytān." Ali nemojte da vas šejtan odvede da prijeđete granic. Či mora se biti umjereno. Kada se zahvali drugom ima Allahu, mora biti umjerena zahvala. Bez prelaska granici. To je kada je u pitanju hamd. Imamo i šukr, kada nam kažu šučr. Postoji razlika između hamda i šukra. Hamd je, kao što smo rekli, hvaljenje nekoga zbog njegovih lijepih osobina. A šukr je hvaljenje nekoga zbog njegove blagodati. Zbog njegove blagodati prema nama. Zbog njegovog dobrog djela prema nama. I zato poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže men lem ješkuri il-qalil, lem ješkuri il-ketir. Hadith kod imama Ahmedav Musnega. Ona je koje nije zahvala na malo, nije zahvala na puno. Men lem ješkuri nas, lem ješkuri l-ahu. Ona je zahvalan nije zahvala na ljudima, nešučura ni Allaho. Šukur je da se nekom zahvališ zbog dobra koji... Neko ti pokloni hadiju, kažeš mu šukran lak. To je zahvala na učinjenom dobru. Dok hamd... Koji se spominje u ovom ajetu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nije zahvala na dobrim dijelima, nije zahvala Allahu na dobru, nego je to zahvala hvaljenje Allaha, to je hvaljenje Allaha zbog njegovih lijepih osobina, juzvišanih sojsta. Kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ne zahvaliješ se Allahu zato što ti je dao obskrbu, zato što ti je dao razum za... Zato... Obaveza je tebi da se zahvališ Allahu na tome, ali nije to značenje Alhamdulillah. Značenje Alhamda jeste da hvališ Allaha zbog njegovih lijepih osobina i uzvišenih svojstva. I zato je od imena našeg poslanika Muhammed, onaj koji je hvaljen, zbog njegovih lijepih osobina, zbog njegovih lijepih osobina, dok šukr dolazi nakon dobrog djela, nakon dobročinstva. Hamd može da bude i nakon dobročinstva i prije dobročinstva. Allahu se zahvaljuješ na svakom stanju. Allahu se zahvaljuješ na blagodati prije te blagodati. I na početku i na kraju zahvaljuješ se Allahu. Javno i tajno. Zahvaljuješ mu se na svakom stanju. Zbog njegovih lijepih osobina. I zato ljudi hvale, Allahu pripada najbolji primjer, hvale čovjeka koji je dobar. Iako im nista nije uradio. On je dobar, on je ovakav, on je neka. Hvale čovjeka koji je poznat kao dobar. Kao dobročintelj. Iako njima lično nije ništa uradio, nije ništa pomogao, ali ga hvali, spominju ga podobno. To je hvaljenje. Dok je zahvala kada ti neko učini nešto pokloniti, nešto pomogneti, e onda mu kaže šukren. Ne kažeš mu alhamdallek. Ha ne, hamd je, je hvaljenje. Hvaljenje na lijepim svojstvima. Da hvališ nekoga. Ne da mu se zahvališ, da ga hvališ. A zahvala je šukr koji dolazi nakon dobročinstva, nakon blagodatnja. Tako, sa jedne strane, hamd obuhvata šukr, sa druge strane šukr obuhvata hamd. Ali postoji razlika između ta dva termina, između hvaljenja i zahvali. Ovdje kaže uzvišeni Allah, alhamdulillah, zahvala Allahu, potpuna istinska prava, zahvala, pripada Allahu, zbog njegovih lijepih osobina, uzvišenih svojstava, gospodaru svih svjetova. Kaže šeh dalje, wakullu men sivu Allahi alam, a sve mimo Allaha je, svijet sve mimo Allaha je svijet stvoreno stvorenje uzvišenog Allaha wa ana wahidun min zalikal alam kaže ayasam ja yadan od tog svijeta dakle Allah je stvorio stvorenja i ne postoji osim stvoritelj i stvorenje sve što je stvorenje smatra se svijetom kada kaže Allah alhamdulillahi rabbil alamin za Allahu gospodaru svih svjetova ovu riječ gospodaru svih svjetova Ulazi svako stvorenje mimo Allaha. Svih svjetova. Koristi svjetove u množinu. Mi ljudi smo jedan svijet. Džini su jedan svijet. Meleki su jedan svijet. Životinje su jedan svijet. Biljke su jedan svijet. Sve mimo Allaha je svijet. I tih svjetova ima mnogo. Sve što je između nebesa i zemlje. Sve što je Allah stvorio su svjetovi. I Allah je gospodar toga. Kao što je gospodar nas, gospodar je svega drugog mimo nas. Što je stvoreno. Kaže, a ja sam jedan, od tih svjetova. Pogledajte kako je šijeh izvukao iz ovog ajeta dokazao ono što je spomenuo. Kada se kaže ko je tvoj gospodar, reci moj gospodar je Allah koji me je stvorio, uzdigao i stvorio sve svjetove sa svojom blagodati. Podigao, uzdigao sve svjetove sa svojom blagodati. On je moj ma'bud, onaj koga ja obožavam, nemam drugog koga obožavam mimo njega. Dokazato su riječi uzvišenog Allaha alhamdulillahi rabbil alimu. Neka je, je hvaljen Allah gospodar svih svjetova. Šta je dokaz da me Allah stvorio i uzdigao, da on moj gospodar? Zato što je Allah rekao neka je hvaljen Allah gospodar svih svjetova. A sve mimo njega je, sve mimo Allaha je svijet, a ja sam jedan od tih svjetova. Ja sam jedan koji potpada po tu riječ gospodar svih svjetova. Znači da je Allah moj gospodar. Moj gospodar i gospodar svega što je stvoreno. Subhanahu wa ta'ala. Allah te barak ta'ala molim da Nas poduči korisnom znanjem da oprosti naše grijehe, da nam se smiluje. Allah najbolje zna. Salavate i selam nađosimo na Allahovog poslanika Muhameda